Här har vi inte dig. Här är det din. Här har alla som är med dem. Alltså när man gjorde husrensaken så kom man in till ett kök som var belamrat med narkotika. Det låg ju öppet på köksbänken. Det var väldigt svårt för mig som advokat också att förklara för, för min klient då efter tingsrättens dom. Varför han hade blivit dömd? För jag jag förstod inte det. Det som har varit exceptionellt i den massmediala bevakningen eftersom det rör sig om en polisman som blivit dödad. Fucking bitches, motherfucking Gucci gang, hela vägen. Ja, du Idag blir det ett lite annorlunda avsnitt. Vi kommer inte ta till våra mest dramatiska röster och leverera en spännande introscen, utan... Vi kan väl kalla det för ett uppsamlingsavsnitt, ett slags halvårsrapport för Peter Krim? Vi har ju rapporterat om rätt många olika härvor under de här 30 avsnitten hittills. Det här är ju avsnitt 31. Så det är lite på tiden att vi samlar ihop oss och så kollar vad som har hänt i de olika ärendena. Till exempel också Peter Krims första följetong, vårbymålet. Det är väl tyvärr vad man måste kalla det tragiska fallet. Det är ju mm. den här uppmärksammade kidnappningen och en rad andra typer av brott och vi kommer att gå igenom lite vad som har hänt efter tingsrättsdomen nu. Mm. Och det här är ju någonting som kanske många försvarare ibland gillar att gnälla på, att journalister lite lämnar fallen när tingsrättsdomen har fallit. För att många av dem vi kommer att ta upp, de har ju gått till hovrätt och i vissa fall fått hovrättsdomar. Och vi kommer att kolla igenom några av de största fallen för att se status, liksom vad har förändrats, vilka domar har fallit. Vi kommer att föra det senaste från utredningen i Göteborg kring polismordet i Biskopsgården. Dessutom har det ju kommit en del minst sagt svidande kritik i en mot ett av vårets mest populära avsnitt. Det handlade ju om en knarkcentral i skärgården i Uppland. Vi ska också se hur det har gått för gängmedlemmarna i Gävle där det fanns en konflikt mellan två olika sidor i den staden. Men först är då årets största rättegång där domarna nu har fallit och vi kan se fram emot en höst i hovrätten. Det handlar ju om Vårbymålet där det förutom kidnappningen av en ung svensk artist också ingår mordplanering, sprängningar, vapenbrott, narkotikabrott. Gängbrottslighet, gangsterrap och en 15 000 sidor lång förundersökning idag startar rättegången mot ledarna i Vårbynätverket. Personer i nätverket åtalas för totalt 16 olika grova brott som ska ha skett under en två månaders period om för ett kriminella år sedan. Har fullständigt trygga i kommunikationen på en och kommunicerat i detalj grovt om brottsplaner och grovt om utförande och, brott. och tre av åtalspunkterna är riktade direkt mot andra personer. Ett mordförsök i Västerås, en explosion i Haninge och en uppmärksammad kidnappning i Stockholm. Det var ju en av de mest uppmärksammade rättegångarna som kördes i tingsrätten nu under våren. Minst och den fick ju extra mycket uppmärksamhet just för att flera kända artister var involverade. Bland annat då Yassin som dömdes för förberedelse till Människorov men framförallt var det väldigt många i Vårbynätverket som dömdes och de dömdes till långa fängelsestraff. Under onsdagen föll domen i det uppmärksammade målet i Vårbynätverket. Den 33-åriga mannen som pekas ut som ledare fick 17 år och 10 månaders fängelse för bland annat försök till mord och människorop. Polisåklagare de var nog relativt nöjda efter domen från Södertörns tingsrätt 28 av 31 åtalade dömdes många fick också relativt långa fängelsestraff mm. i princip alla dömda har överklagat sina domar många förnekar ju också det allra mesta som de har åtalats för men överklagat är också åklagarna gjort gällande 23 av de här 31 personerna. Tingsrätten har delat eh, vår bedömning i huvudsak av vad det är som har skett och vilka som har utfört de här gärningarna. Det här är åklagaren Anna Stråt. Eh, Sen är vi inte i alla avseenden överens om hur det ska rubriceras och eh, vilket straff det ska föranleda. Eh, och det handlar då till exempel om att tingsrätten har ansett att ett vapenbrott är ett grovt vapenbrott medan vi tycker att det här istället ska vara ett synnerligen grovt vapenbrott till exempel. Och åklagarna vill ju också att hovrätten ska skärpa straffen för flera av de åtalade. Jag har läst igenom både åklagarnas överklagande och också några av försvararnas överklagande framförallt de som har dömts till långa fängelsestraff och det är många av de åtalade som ganska rakt av förnekar brott, säger mm. att de eh, borde bli friade för att de inte är skyldiga och inte åberopar någon ny bevisning. Men ledaren för Vårbynätverket, han trycker särskilt på i sitt överklagande att brottsoffret vid kidnappningarna, alltså den här unga artisten, ska höras i rätten. Men det är inget som åklagaren tror kommer hända helt enkelt. Målsäganden har visat väldigt tydligt att han inte vill medverka eller i alla fall inte har velat det hittills. Om han skulle ändra sig och vilja medverka så är det självklart jättebra och då vill vi gärna höra vad han säger. Men, men som det har varit hittills så vill han inte och det har han ju rätt att själv bestämma. Det var ju två personer som friades från inblandning i kidnappningen och gällande dem så har åklagarna också överklagat och vill få de personerna fällda. Ja de här två personerna som inte har lika stor roll som övriga personer de frias men när man läser domskälen så kan man också förstå att tingsrätten i och för sig tycker att de har på något sätt varit delaktiga i det här men att deras agerande kanske inte omfattas av gärningsbeskrivningen. Och nu har vi justerat åtalet till att avse andra moment också och med anledning av det så tror jag att hovrätten om de tycker som tingsrätten kommer att döma de här personerna i havet. Vi ska ju säga också att båda de här uh, unga killarna förnekar ju- att mm. de har haft någonting med den här kidnappningen att göra. I åtalet som lämnades in till tingsrätten, där står det att de- hållit vakt utanför bostaden samt informerat gärningsmännen i bostaden om situationen utanför men som vi hörde, Anna Stråth har justerat åtalstexten och lämnat in den till hovrätten och i den nya åtalstexten då står det att de här killarna tillsammans med en annan person transporterat och övervakat artisten till och från bostaden där brotten alltså människorovet och rånet kidnappningen skedde och man hoppas att den här skruvningen i åtalstexten ska få hovrätten att ändra sig. Och ett annat uppmärksammat fall som vi gjorde i våras, det är ju avsnittet om jävle. Och det handlade ju om två grupperingar i staden och de hade en konflikt. En konflikt som spred sig och involverade även delar av Uppsala och även grupper i västra Stockholm. Vi pratade ju om det som att en konflikt i Järva hade nästan exporterats till Gävle. Det här är åklagare Fredrik Normark som har haft hand om ärendet. Man inledde en så kallad särskild händelse efter att man hade sett eh, att vapen förekom eller vad man misstänkte var vapen förekom på, på allmän plats. Och, och, och att det också var i, i liksom en, ett led i den här konflikten. Att nu eskalerar, nu, nu hanterar man vapen på allmän plats och, och därmed också kanske är beredd att använda vapen. Och den här våldsspiralen den fortsätter... En av de misställda sitter och laddar i patroner i en pistol. Det här är Thomas Persson. Han är polisinspektör vid Jävla polisen. När han sitter och laddar med patronerna så uppger en namn. Och det är namn på folk på röd sida. Här har vi en till dig. Här är din. Och här, vi har alla horingar som är med dem. Och vem är det som ser att det inte funkar? När han sätter en patron åt gången och uppger namn på röd sida- Fucking bitches, Fucking gang, hela vägen. Det finns även två filmer där han ute och skjuter i skogen med, som vi tror, då, samma pistol. Och det slutar ju då med att ena sidan, som kallas blå, de sköt mot den här röda sidan. Då. Och sen då på kvällen, vi, strax ett 12, så är blå sida in på nordost som heter området. Och skjuter emot röd sida vid två tillfällen då, inne där på området. Själva åtalet, mm. det fokuserade ju då på det här mordförsöket och en hel del andra skjutningar. Men det som stod ut lite, det var ju att polisen hade lyckats få rätt mycket material från vanliga telefontömningar och vanlig telefonavlyssning. Och nu lever ju en värld av enkla telefoner och krypterad kommunikation, så att det här står ju ut lite grann. Och fallet det har ju nu träskats i tingsrätten och där dömdes ju samtliga... Personer som pekas ut som ledare i den blå grupperingen, han döms till nio års fängelse för försökt och mord och grovt vapenbrott. De andra de får lite kortare straff, allt från några månader för försökt och grovt misshandel till två och ett halvt år ungefär för grovt vapenbrott och narkotikabrott. Och jag ringde upp kammarchefen på åklagarmyndigheten i Gävle för att prata om det här och på dem så, så låter de rätt nöjda över de här straffen. De hade väl bara överklagat straffskärpningen i ett fall, men sen de som blev åtalade, de förnekade ju brott, att de hade någonting med det här att göra. Så de har ju såklart Överklagat och vill få skuldfrågan prövad i Hovrätten. Och det blir ju förhandling om i höst. Exakt. Det ska upp i Hovrätten 24 augusti fram till 1 september. Och då gör de det upp i Sundsvall. Och när jag pratar med åklagarna så säger de att det kommer komma in lite mer ny bevisning. Det handlar om fler telefontömningar, alltså att man fått ut mer information från telefonerna. Men samtidigt de har rätt mycket på, på benen, rätt mycket kött på benen om man säger så. Så att det här kanske inte kommer spela så mycket roll. Sen var det ju en lite pikant detalj minst sagt som gjorde att det här fallet eh, stack ut och det var ju att en av de åtalade och numera dömda då i tingsrätten verkade haft en relation med en advokat som till en början försvarade honom i det här. Vi kollade ju på det här och försökte gå till botten med exakt vad statusen var i den frågan. Framförallt då vad gäller hennes position i advokatsamfundet. Och vi har pratat med hennes advokat Thomas Martinsson och han berättade att man inte har hört något nytt där. Det här är fortfarande en pågående process. Så när vi hör av oss med advokatsamfundet, locket på. De vill inte prata om medlemmar eller potentiella disciplinärenden överhuvudtaget. Men det lär ju komma till någon typ av slutpunkt här under hösten. Så vi kanske har anledning att återkomma till det. Sure. Ett fall som har blivit väldigt omdiskuterat, och mm. rört upp mycket känslor, egentligen över hela Sverige, det är ju mordet på en polis i Biskopsgården i slutet av juni. När vi var där och rapporterade om det, vi har gjort mm. ett tidigare avsnitt, då sa man från polishåll att det fanns en hel del osäkerhet kring uppgifter om det här, vad som hade hänt och i vilken ordning, men att man började lägga tidslinan. Men utredningen pågår ju här, en 17-åring sitter ju häktad till exempel. Exakt, han greps ju ganska snabbt men exakt vad som hände den där natten i slutet av juni i Biskopsgården på Hissningen utanför Göteborg. Det är fortfarande oklart. Vi har pratat med 17-åringens försvarare och även åklagare Ulrika Åberg för att få liksom någon typ av statuscheck i det här fallet. 17-åringen han företräds av advokat Hans Palm jag pratade med honom då var han faktiskt på väg för att möta sin klient här idag. Det skulle hållas ytterligare förhör. Men utöver det så är han ju bunden av sekretess. Han kan inte uttala sig egentligen. Dessutom yppande förbud i det här fallet vilket gör att det slutar ännu tätare kring utredningen och det går egentligen inte för försvarsadvokaten att säga någonting annat än hur hans klient ställer sig till anklagelserna och det är att han förnekar brott. Mm. Men Ulrika Åberg hon kan berätta lite mer. Jo det senaste som har hänt är att vi hade en omhäktningshandling förra veckan eh, på onsdagen där den misstänkta personen blev omhäktad för samma brott och vi har fått en ny åtalstid som är på måndag den 16 augusti. Som jag bedömde det så kommer den här utredningen inte vara klar till måndag 16 augusti utan jag kommer att begära ytterligare förlängning i ärendet. Så 17-åringen har omhäktat då förra veckan och kommer begäras omhäktad igen. Och i det här fallet, då har ju åklagaren tre månader på sig och det är ju på grund av en ny lagstiftning. Och när började det här gälla? Det började gälla första juli och det handlade om att personer som är unga, som den här killen, mm. 17 år, de ska inte sitta häktade längre än tre månader om det inte finns synnerliga skäl. Och modutredningar brukar ju ta lite längre tid. Så vi får se om det här fallet faktiskt kommer bli lite av ett pilotfall, om det kommer att prövas hur lång häktningstiden ska vara för honom. Åklagare Ulrika ånberg igen. Ja, vi tror att vi kommer att behöva utnyttja hela den tiden för att när vi har gjort klar vår utredning, vårt protokoll så att säga, över, över allt som vi menar har hänt, och alla förhör och så liknande, så ska ju den misstänkte och försvara en möjlighet att titta igenom det här och bilda sina uppfattning och sånt. Det kallas en slutdelning Och den ska ju också ha sin tid och de ska ha liksom en i tid för att gå igenom ett ganska gediget protokoll. Så det kan vara ganska mycket som ska hinna gå igenom. Och när vi kollar igenom de senaste dagboksbladen, alltså det är en lista över alla handlingar som, som finns i målet, då var det en grej som stack ut. Det var att man har begärt en så kallad paragraf 7-undersökning. Det är en lite slarvigt kallad lilla sinnesundersökningen. Man vill helt enkelt se om den här killen borde skickas på den större psykundersökningen och se om han leder av en allvarlig störning vid tiden för brottet. Det är inte så ovanligt att man när man allvarliga våldsbrotten kan få indikationer på att det är lämpligt att göra en sån här en paragraf 7 är ju en liten undersökning för att se status mentalt så att säga om man ska gå vidare med en större undersökning för det faktiska utredningsarbetet så spelar det här egentligen ingen roll utan det bedrivs alldeles oavsett den psykiska statusen om man säger så vi har ju pratat om stora fall i vår och det här är väl kanske ett av de mest uppmärksammade. Det är ju väldigt ovanligt att det är poliser som blir dödade och på ett sätt kan jag tänka mig att det blir speciellt också för det är ju faktiskt hans kollegor som måste vara med och utreda och mm. jobba med det här även om det åklagar lätt. Det som har varit exceptionellt i den mediala bevakningen så att säga eftersom det rör sig om en polisman som... som blivit dödad så att säga. Det, det är kanske mer massmigral bevakning än i vanliga fall. Det får man ju bara hantera men det själva utredningsarbetet som sådant, det är det ska jag säga, som vanligt så att säga i den här typen av ärenden. Vi har en organisation, alla har sina funktioner och vi vet precis hur vi liksom lägger upp arbetet. I våras då tog vi också upp en narkotikahärva i skärgårdsmiljö där ett par misstänktes för att ha sålt olika typer av narkotika via flugsom 3.0 på Darknet. Och tullen fick upp ögonen för det här, började spana och sen slog man till mot det här huset på en skärgårdsrö i Uppland. Och det var ju ett ganska digert utbud de hade där. Vid husfrån hittade man drygt 2 kilo heroin, nästan 3 kilo kokain, 3,5 kilo ecstasy, 1 kilo metamfetamin och ketamin och mycket av det här låg helt öppet. Alltså när man gjorde husrensaken så kom man in till ett kök som var belamrat med narkotika. Det låg ju öppet på köksbänken. Det här är Karolina Ekberg på Tullverket som jobbade med utredningen. Och hon var med i det tidigare avsnittet av Petri Krim när vi berättade om det här fallet. Främst i köket så har, det, har liksom hanteringen av narkotika skett. Alla försändelser kommer från Holland. De har ju legat dolda i leksaksförpackningar och pusselkartonger. Vi hittade ju jättemycket pusselkartonger och leksakskartonger hemma hos paret också. Tomma. Och enligt tullen så har det sålts narkotika för miljonbelopp. Och paret åtalades så även en man som misstänktes ha varit en slags medhjälpare. Det var han som också tog emot paket med narkotika och även levererade det till paret. Och i tingsrätten då fick paret tio års fängelsevardare för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grov narkotikabrott medan paketmottagaren han frikändes mm. helt. Men i hovrätten ändras ju det här. Paketmottagaren handlades till tre års fängelse och straffet för det här paret det sänktes till åtta fängelse vardera. Ja det är såklart positivt att hovrätten har gjort en annan värdering vad gäller straffvärdet och sänkt straffet med två år. Det är ju positivt såklart. Det här är Anna Wikström som är mannens advokat. Sen är ju min klient besviken att han inte blev frikänd helt som man hade yrkat. Men det blev i alla fall en strafflindring och det får man ju se som positivt. Och sen är ju hovrättens dom väldigt välskriven tycker jag. De förklarar väldigt bra varför de var dömt på det här sättet och hur de har kommit fram till, till straffvärdet. Och det tycker jag är positivt. Och just det här med förklaringar i en dom, det ska vi prata lite mer om. För Anna Wikström hon tyckte att tingsrättsdomen var min sagt knepig. Det var väldigt svårt för mig som advokat också att förklara för, för min klient efter tingsrättens dom varför han hade blivit dömd. För jag, jag förstod inte det. Jag förstod inte vad, vad tingsrätten hade gått på. Ja, för att vi vill ju ha koll på de fallen Vi har tagit upp och sådär och följa upp och kolla domarna. och så där. Men hovrättsdomen, det var inget vi kanske hoppade över. Du beställde mig kanske lite mer på, på rutin, men jag minns att du reagerade rätt kraftigt när du läste det Det var länge sedan jag såg. Faktiskt en så ren sågning på juridiska kan man säga. Det är rätt hårda och skarpa formuleringar kring tingsrättsdomen. Och det här var ju något som även försvarsadvokaten Anna Wikström reagerade på. Hovrätten har ju en egen rubrik som heter utformningen av hovrättens dom i ljuset av tingsrättens dom. Och jag måste säga att det är väldigt ovanligt att man, vad ska man säga, recenserar en tingsrättsdoms utformning på det sättet som hovrätten gör- vi har ju som sagt haft en hel del ganska komplexa fall med väldigt stora förundersökningar. Och när man har så mycket material, då brukar ju domen på något sätt visa det i sin omfattning. Och det konstaterar ju hovrätten också att det har lagts fram väldigt mycket bevisning. Det är ju både spaning men framförallt också mycket dokumentation från darknet-försäljningen och annan skriftlig bevisning. Det är ju tusentals sidor vi snackar om här. Men hovrätten konstaterar också att tingsrättens redovisning av den har värderat utredningen är påfallande kortfattad. Tingsrätten konstaterar och drar slutsatser men går egentligen inte igenom liksom bevisningen steg för steg och redovisa någon analys om varför man dömt som man gjort. Den saknar i princip helt domskäl. Alltså en argumentation till varför man har dömt som man har gjort. Och det säger ju även hovrätten. Att tingsrättens redovisning är påfallande kortfattad och man i princip inte har motiverat någonting. Det går ju emot hur tingsrätten och hovrättens olika roller ska funka. Hovrätterna, det finns sex stycken runt om i Sverige, de ska ju granska tingsrättsdomar som har överklagats och rätta eventuella felaktigheter. Men om det inte redovisas hur en tingsrätt har tänkt och dömt och hur man kommer till slutsatsen att någon ska få då... Ja, rätt saftiga tio års mm. fängelse. Då blir det ju svårt för hovrätten att granska det arbetet. Har tingsrätten inte angett vilka värderingar man har gjort av bevisningen så blir det väldigt svårt för hovrätten att överpröva det. Då måste hovrätten göra en helt ny bevisvärdering och bedömning och det är det man har fått göra här. Och man riktar ju väldigt stark kritik mot tingsrättens utförning av dem men jag har aldrig sett något liknande faktiskt. Anna Wikström tycker däremot att hovrätten väl motiverar varför man dömer som man gör, att de går igenom bevisningen och värderar också vad de åtalade sagt och vittnen. Det landar ju i en fällande dom för hennes klient i hovrätten också, men åtta års fängelse istället för tio. Kan inte vara speciellt kul att vara Tingsrätten när man får läsa den här Nej, Vi har ju sökt domaren i målet i Tingsrätten men han är på semester. Det är även lagmannen på Uppsala Tingsrätt, alltså högsta chefen där. Men lagmannen skriver i ett mejl till oss att varje domare är självständig i sitt dömande och varken hon eller domarens närmaste chef ska lägga sig i hur just den här domaren dömer. Hon påpekar också att hovrätten hade kunnat undanröja domen och återförvisa den till tingsrätten, alltså helt underkänna den så att man får göra om målet. Mm. Men det har ju hovrätten faktiskt inte gjort. Lagmannen har inte hunnit läsa domen från hovrätten men skriver att hennes allmänna uppfattning är att det klart ska framgå varför domstolen kommer fram till det beslut som man gjorde. Och överklagandetiden när det gäller hovrättsdomen går ut nästa vecka och vi vet ju sen tidigare att det är generellt rätt svårt att få en hovrättsdom prövad i HD. Och kvinnans advokat, hon säger ju att det i nuläget lutar åt att man överklagar. Anna Wikström, mannens advokat och hon säger att hon och hennes klient ännu inte satt ner foten om det här. Ja, det är någonting vi diskuterar men man har inte bestämt än hur vi ska göra. Det finns ju både fördelar och nackdelar med ett överklagande. Det har varit ett litet annorlunda avsnitt. Vi hoppas att ni inte där hemma ser det som en spoiler-avsnitt. Det finns all anledning att gå tillbaka och lyssna på de här avsnitten. Det finns massa intressanta grejer vi inte har tagit upp nu. Men rätt bra ändå så här efter ett halvår i tjänst att titta tillbaka lite grann och liksom se vad man kan ta med sig från de här väldigt intressanta fallen. Det finns ju också något intressant i att faktiskt följa ett ärende. Ofta är det ju så att det blir väldigt mycket uppmärksamhet när ett åtal väcks- det kanske blir enstaka nedslag under en uh, tingsrättsförhandling mm. som vi pratade om det här med kidnappningen av en ung artist och Yassins inblandning i det. Men sen när det väl har liksom kommit tingsrättsdom då är det som att många lite grann avslutar sin bevakning och där hoppas vi att vi ska kunna komma lite längre mm. och kunna berätta mer. Ni får också gärna tipsa oss och höra av er om fall eller fenomen vi borde ta upp, och då kan man mejla oss på PeterKrim.se. Eller så kan man ringa eller höra av sig på signal, till exempel på 073 461 2915. Du har lyssnat på Peter Krim och jag heter Eva Lisa Valin. Jag heter Viktor. En produktion av tredje Statsmakten media för P3, Sveriges radio.